דברי נחמיה בן חכליה, ויהי בחודש כסלו שנת עשרים, ואני הייתי בשושן הבירה. ויבוא חנמי אחד מאחי, הוא ואנשים מיהודה, ואשאלם על היהודים הפלטה, אשר נשארו מן השבי ועל ירושלים. ויאמרו לי,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 ואהי צם ומתפלל לפני אלוהי השמיים. ואומר, ענה, אדוני אלוהי השמיים, האל הגדול והנורא, שומר הברית וחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו. תהינה אוזניך קשבת ועיניך פתוחות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 אם יהיה נידחכם בקצה השמיים, משם אקבצם, ואביא אותם אל המקום, אשר בחרתי לשתקן את שמי שם. והם עבדיך ועמך, אשר פדהית בכוחך הגדול ובידך החזקה. ענה, אדוני, תהי נא אוזנך קשבת.